in den vom 10. bis zum 29. Satz in den Der 10. Satz lautet auf Arabisch Hayun la Yamut, Qiyumun la Yamam. Das ist der zehnte und der elfte. Er ist lebendig und stirbt nicht. Er ist Qiyum und schläft nicht. Allah Subhanahu Wa Taala hat sich im Koran Al-Karim in Surat al-baqarah al al in der 255. ayat bekannt surat al als Surat al-kursi der schon im fas bezeichnet als allah la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khudhuhu ta sinatun wa la allah es gibt keinen eder außer ihm dem lebendigen dem qayyum in ergreift weder schlummer noch schlaf in dieser Ayat ähm lesen wir heraus die Regel, die wir beim letzten Mal aufgestellt haben. Und zwar, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala eine mangelhafte Eigenschaft abschreiben, dann schreiben wir ihm umgekehrt die umgekehrte Eigenschaft in vollkommener Art und Weise zu. Und das haben wir in dieser Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst den Schlummer und den Schlaf abgeschrieben und sich selbst als al-Hayy al-Qayyum bezeichnet, denn das ist quasi das vollkommene Gegenteil vom anderen. Und äh, Allah azza wa jalla sagt über sich selbst auch in einer anderen Aya bezeichnet sich ebenfalls als al-Hayy, der vollkommen lebendige oder der lebendige oder derjenige, der schon immer lebendig war und auch immer lebendig bleiben wird. Er sagte: "Watawakkal 'alal-Hayy alladhi la yamut." Das heißt, und vertraue und Vertraue auf den Lebendigen, der niemals sterben wird. In Surat Al-Furqan 58 Und ebenso sagt er subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَا إِلَّهُ Er ist Al-Hay, es gibt außer ihm keinen Ilah. Und auch sagte der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامْ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامْ Inserjah al-Muslim sagt der Prophet alayhi sallallahu alayhi Allah schläft nicht Und es steht ihm auch nicht zu, zu schlafen. Oder weil ich Allah schläft nicht und er soll auch nicht schlafen. Denn Allah, Azza Azzurajal, ist Al-Qayyum. Und äh, Al-Qayyum, wie wir gleich sehen werden, äh, äh, widerspricht der Tatsache oder widerspricht der Eigenschaft des Schlafens. Äh, jemand ist nicht Qayyum, wenn er äh, gleichzeitig in der Schlummer oder der Schlaf ergreift. Dieser Satz, den der Imam al-Tahawi, rahma Allah taala, an dieser Stelle erwähnt hat, er ist lebendig und stirbt nicht, er ist kajub und schläft nicht, äh, ist deswegen wichtig, da wir vorher gesagt haben, la yusbiul anam, das heißt, er gleicht den Menschen nicht. Und wenn er den Menschen nicht gleicht, dann könnte man darunter verstehen, dass Allah azawajel äh, keine Eigenschaft hat, die den Menschen zugeschrieben wird in keiner Weise. Und damit der Imam diese Sache aus dem Weg geht, damit man nicht denkt, dass es keine Eigenschaft gibt, die man, mit dem man den Menschen bezeichnet, und Allah Azzawajal ebenfalls, hat er diesen Satz eingeschoben. Denn der Mensch ist lebendig und auch Allah Azzawajal wird als lebendig bezeichnet, Al-Hay, auch wenn die Wirklichkeit dieser Lebendigkeit natürlich eine andere ist, eine vollkommenere ist in Bezug auf Allah Azzawajal oder die vollkommene überhaupt. Deswegen ist der Satz an dieser Stelle angebracht. <lacht> Und gleichzeitig hat er auch den, den vorigen Satz verdeutlicht. Also erst einmal hat er diesen, dieses falsche Verständnis beseitigt und gleichzeitig auch klar gemacht, dass der Mensch auf der einen Seite lebendig ist und stirbt. Im Gegensatz dazu, Allah ist auch lebendig, aber Ein Unterschied zwischen seiner Lebendigkeit und der des Menschen ist, dass der Mensch irgendwann mal sterben wird, aber Allah Subhanahu Wa Taala eben nicht. Und auch äh, die Eigenschaft von al-qayyum, das gleiche, ähm, die Eigenschaft des qayyum, wie wir gleich sehen werden, ist eine Eigenschaft, die Allah Subhanahu Wa Taala sich zugeschrieben hat in dieser Ayat äh, und auch in anderen Ayat, aber auch Allah Subhanahu Wa Taala hat auch die die Männer als Qayyum bzw قوم was die gleiche Wortbedeutung ist bezeichnet. also sagt der الرجال قومون على النساء auch der Mensch ist Qayyum bzw قوم und der, der Unterschied ist eben unter anderem dass Allah subhanahu wa taala ihn ergreift keinen Schlaf aber den Menschen ergreift der Schlaf deswegen die Unterschiede als wollte er dir sagen sei vorsichtig Als ich sagte, dass Allah also den Menschen nicht gleicht, meinte ich damit nicht, dass wir jede Eigenschaft, die Allah zugeschrieben wird, uminterpretieren und verfälschen und missdeuten, sondern ich meinte damit, dass wir sehr wohl Allah alles zuschreiben, was er sich selbst an Namen und Eigenschaften zugeschrieben hat, allerdings auf die Art und Weise, die ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala. Al-Hay' al, -Al sind bei zwei Namen, die zu den gewaltigsten Namen Allahs Azza überhaupt gehören. Und manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, waren sogar der Ansicht, dass dies die gewaltigsten Namen Allahs überhaupt sind. Denn ihr wisst, von den schönsten Namen Allahs gibt es den sogenannten gewaltigsten Namen. Und manche sagten, er steckt in Ayat al-Kursi genau in diesen Al-Hayy al-Qayyum drin. Und die gab es unterschiedliche Ansicht Was der äh, gewaltigste Name Allahs ist Subhanahu Wa Taala und manche sehen diese Kombination Al Hayy und Al Qayyum die äh, als die gewaltigste äh, Kombination und als die gewaltigsten Namen Allahs Azza Wa Jalla ähm, und der Grund dafür ist dass ähm, diese beiden Namen wie manche gerade gesagt haben äh, die schönsten Namen sind letztendlich alle zurückzuführen auf diese beiden Namen auf Al Hayy und Al Qayyum Denn welche Eigenschaft du auch immer betrachtest, so sind sie entweder ein Ausdruck seiner Lebendigkeit äh, al-hayawiya, oder das heißt, dass er hay ist, oder eben ähm, äh, dass, dass er eben der qayyum ist, subhanahu wa ta'ala. Und was diese, äh, wenn wir zum Beispiel anschauen, dass er hören und sehen kann, das ist eine Eigenschaft der Lebendigkeit, denn der Lebendige kann hören und sehen. Wer tot ist, kann nicht hören, kann nicht sehen. Ähm, dass Allah barmherzig ist, ist ein Zeichen seiner Lebendigkeit. Dass Allah äh, erschafft, Khalaq, all diese, dass er Khalaq ist, der der der, der Schöpfer, ist. all dies sind letztendlich Eigenschaften und Namen, die auf die Begriffe Al-Hay oder Al-Qayyum zurückzuführen sind. Äh, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq ist derjenige, der ständig seine Geschöpfe versorgt und das ist auch letztendlich nichts anderes als eine Form, dass Allah Azawajal al-Qayyum ist. Subhanahu wa Taala. Gut. Was bedeutet al-Qayyum? Al-Qayyum hat zwei Bedeutungen natürlich im Wesentlichen, ansonsten Allah wahrnimmt, was für Bedeutungen alles darin stecken. Aber es gibt zwei entscheidende Bedeutungen. Einmal in Bezug auf sich auf sein Wesen selbst und einmal in Bezug auf der Seite in Bezug auf seine Schöpfung. In Bezug auf ihn selbst sagt man verabisch huwa qaimu bi Das heißt also äh, sinngemäß übersetzt, äh, man könnte sagen, er ist der aus sich selbst seiende. Er ist der aus sich selbst seiend. Allah Subhanahu wa Ta'ala braucht niemanden, um zu um lebendig zu sein zu part. Er bedarf kein Essen, er bedarf kein kein Trinken, er bedarf nichts von seiner Schöpfung Subhanahu wa Ta'ala. Im Gegensatz zum Menschen, der von der Schöpfung braucht, um überhaupt lebendig sein zu können. Allah azza jal selbst nicht. Er ist äh, er gibt das Leben subhanahu wa taala. Auf der anderen Seite ist er al muqimu li ghairi. Das heißt, derjenige ohne den nichts ist. Derjenige ohne den nichts ist. Insofern ist er ähm, derjenige, der dafür sorgt, dass alles andere existiert und lebendig ist, und nach seinem Befehl, äh, seinem Befehl gehorcht, und so weiter, und so fort. Das heißt, er ist der aus sich selbst Seinde, und er ist derjenige, durch die den alles andere ist, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist er al hayy und al-qayyum. Also das Wort ist al-qayyum, ähm, eigentlich könnte man auch sagen, al-qaim, auf, auf Arabisch al-qaim, bezeichnet schon diese Eigenschaft, dass er ähm, äh, aus sich selbst Seinde ist, und und die und alles andere durch ihn existiert Subhanahu Wa Taala aber der Begriff Qayyum ist eine Steigerungsform davon Im Arabischen kann man daraus eine Steigerungsform machen manchmal bezeichnet man als Deutsch auf Deutsch manchmal wird al-Qayyum besetzt als der Beständige ja oder der der ewige ja all das sind natürlich Bedeutungen die in dem Wort Qayyum drinstecken zweifellos wenn wir sagen es er der Bestell der der ewige da könnte man das heute im Deutschen wie steigert man das man kann das nur noch steigern indem man ähm, ein Wort hinzufügt ein solches Adjektiv hinzufügt oder etwas wenn man zum Beispiel sagt er ist der absolut äh, ewige äh, der es er derjenige von dem äh, absolut alles abhängt und so weiter und so fort das muss etwas hinzufügen um die Bedeutung dieses Wortes noch zusätzlich zu betonen im Arabischen ist es einfach ein einziges Wort und deswegen ist es immer problematisch mengatakan beberapa perkara ini untuk mengatakan. Ketika, satu namanya Allah adalah Al-Raziq. Al-Raziq, seperti yang di hadith dari Prophet SAW. Al-Quran, Karim, so direkt, äh, nur indirekt. Al-Raziq, subhanahu wa ta'ala, adalah Al-Fersorger. Al-Quran, äh, Karim, adalah Al-Razzaq. Al-Razzaq adalah Al-Razzaq adalah Al-Razzaq. Und, die, und das kann man im Deutschen nicht mehr mit einem einzigen Wort ausdrücken, man muss irgendwas hinzufügen wie zum Beispiel derjenige der absolut alles versorgt derjenige von dem absolut alles äh, oder derjenige der ständig dabei ist zu versorgen ähm, um diese Bedeutung eben zum Ausdruck zu bringen okay. gehen wir über zum nächsten Satz zum zwölften Satz er ist Schöpfer ohne Bedarf versorge ohne dass ihm schwer fällt. Allah Subhanahu wa Ta'ala äh, sagte über sich selbst: من أن إن Ich habe die Jinni und den Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Ich möchte von ihnen keine Versorgung und ich will auch von ihnen nicht, dass sie mir zu essen geben und mir Nahrung geben. Wahrlich, Allah ist Ar-Razzaq dhulquwati al-Matin voller Stärke und es Al-Matin. Al-Matin ist mehr, als dass er nur der Starke ist, sondern er ist der Starke und den jeder auch für immer und ewig so stark bleiben wird, Subhanallah. Und hier sehen wir, dass es wie gesagt immer schwierig ist, die Namen Allahs azza wa jalla äh zu übersetzen und taala äh wird äh bald باذن الله تعالى auch mal ein Buch herauskommen über äh nicht nur die der Namen Allahs, azza wa jall äh im Koran der Sunna des Propheten Fachkonstan auch äh, äh, äh, dass die Bedeutungen dieser Namen verdeutlicht, dass man weiß, wer dieser Herr ist subhanahu wa taala. Und das wird ja am schönsten und deutlichsten anhand seiner Namen, die er im Quran, Karim, an einer Stelle besonders häufig aufgezählt hat. Das ist die Stelle in Surat Al-Hashr, am Ende von Surat Al-Hashr, subhanahu wa ta'ala. Ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, damit wir diesen Satz verstehen, warum der Imam gesagt hat, er ist der Schöpfer, ohne dass, dass er dazu einen Bedarf hat. Er ist der Versorger, ohne ohne ist, jegliche Erschwernis oder ohne, dass es ihm schwerfällt. Allah berkata, Ya ayyuh al-Nas, antuhu al-fuqara'u Allah, wallahu al-ghani yulhamid. O ihr Menschen, ihr seid die Armen oder die Bedürftigen Allah gegenüber und Allah ist der Ghani und der Hamid. Ghani ist entweder der Reiche oder auch der Unabhängige, der von allem Unabhängige. Und der Hamid ist der Lobenswürdige, subhanahu wa ta'ala. Oder der Gelobte, weil er wird gelobt, subhanahu wa ta'ala, äh, wenn nicht äh, wenn nicht von allen Menschen, aber von den Himmelsbewohnern äh, wird er gelobt, subhanahu wa ta'ala. Äh, ebenso sagt er, subhanahu wa ta'ala, bei sich selbst, Wallahu al-Ghali <lacht> wa antum al-Fuqara, Allah ist der Reiche, ihr aber seid die Armen. Ähm, und auch sagt er, subhanahu wa ta'ala, als Verdeutlichung, dass er unsere Ernährung nicht braucht, قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم Das heißt in Gemisch übersetzt sprich o oh Prophet soll ich etwa jemanden anderes außer Allah äh, zum äh, zu meinem Wali äh, nehmen einen anderen als den Schöpfer der Himmel und der Erde während er es doch ist der Nahrung gibt und nicht ernährt wird Subhana wa ta'ala Der Prophet alaihissalat wa salam Machte uns in einem Hadith Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu Deutlich Diese Eigenschaft Allah Subhanahu ta'ala Und dieser Hadith, ein Qudsi Lautet singgemäß wie folgt Und auf Arabisch asmal Ya Ibaadi Lau an awalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinakum Kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin minkum Ma zada thalika Fi mulki shay'a O meine Diener, wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, alle Menschen und alle Jinn, sie alle das Herz des Seligsten unter euch hätten, das Herz des Seligsten unter euch hätten, das heißt, wenn wir alle das Herz hätten von Muhammad s.a.w., so würde dies meinem Reich nichts hinzufügen. O meine Diener, wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, alle Menschen von euch, alle Djinnen von euch, das unseligste, das frevelhafteste Herz von allen Menschen gehabt hätte, so würde dies von meinem Reich nichts verringern. O meine Diener, wenn die Ersten von euch und die Letzten von euch, jeder Mensch von euch und jeder Djinn, sich alle versammeln würden auf einer großen leeren Fläche. Und jeder von euch mich um etwas bitten würde. Und ich jedem Menschen von euch das geben würde, warum er mich gebeten hat. So würde dies von meinem Reich nichts verringern, es sei denn, wie jemand, der eine Nadel ins Meer eintaucht. Die Hadiths mussten Berifar. Ini adalah jawatiksen hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengekspresikan dan diajarkan makna hubungan antara diri kita dengan Tuhan kita. Kita adalah peneraju dan Dia adalah Penguasa. Kita adalah penerima dan Dia adalah Pemberi. Kita adalah pengguna dan Dia adalah Pemilik. Kita adalah penghuni dan Dia adalah Pemilik. Kita adalah pengguna dan Dia adalah Pemilik. Kita adalah penghuni dan Er lässt sterben ohne Furcht. Er erweckt ohne Anstrengung. Ähm, zunächst einmal, er lässt sterben. Wir müssen nur diesen Teilvers oder diesen Teilsatz anschauen möchten. Er lässt sterben. Das Sterben auf Arabisch oder der Tod auf Arabisch, al-maut, ist eine Schöpfung Allahs, Subhanahu wa Taala. Und das ist ein äh, Unterschied zwischen der Aqida der Ahl Sunnah al-Jama'a und, ah und der Scholastiker Afghabish Ahl al-Kalam oder al-Mutaklimun auf der anderen Seite. Denn manche Leute, wenn sie über das Thema des Todes sprechen, dann sagen sie, der Tod ist die Abwesenheit des Lebens. Das heißt, sie sagen einfach, tot bedeutet, dass jemand nicht lebendig ist. Dass jemand sich nicht mehr bewegt, nicht mehr fortpflanzt, einfach sich nicht mehr regt und so weiter und so fort. Und äh, das ist sicherlich falsch und widerspricht den Texten aus dem Koran und der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, denn erstens einmal der Muslim nimmt seinen Glauben äh, nicht aus der Scholastik, sondern er nimmt seinen Glauben aus dem Koran Karim, der gesprochen worden ist von jemandem, der weiß, was hinter diesen Sachen steckt, zwischen dem hinter dem Lebenden, hinter dem Leben und hinter dem Tod. Er weiß, was, was, wovon er redet, subhanahu wa ta'ala. Der Mensch philosophiert. Manchmal kommt er zum richtigen Ergebnis durch seine Gedanken, aber wenn seine Gedanken nicht geleitet werden, gesteuert werden, durch die Worte des Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala, der keinen Fehler begeht, dann natürlich kann es sein, dass der Mensch Fehler begeht. Und Deswegen hier äh, erinnert sich vielleicht der eine oder andere äh, von euch, der äh, vielleicht in der Schule oder auch an der Universität äh, solche Themen genannt hat, wie Europhilosophie äh, oder Ethik zum Beispiel wird in, in der Schule auch unterrichtet, gerade hier in Deutschland. Und dann merkt er, dass er dort Sachen gelernt hat, die sich äh, logisch anhören, aber im vollkommen Widerspruch stehen mit den heiligen Texten aus dem Koran des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zu diesen heiligen Texten gehört die Aussage Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi khalaqal mauta wal haya dejenge der den Tod und das Leben erschaffen hat alladhi khalaqal mauta wal haya Punkt und bei den Angelegenheiten von al-rayb über das verborgene lassen wir allamu al-rayb dejenge der das verborgene in- und auswendig kennt. Er hat sich nicht nur als Alim al bezeichnet, zwar auch im Koran aber nicht nur, sondern auch Al-Lam al-Ghayb. al, al, al ist eine Steigerungsform von Alim. Wir haben das vorhin gesagt, es gibt Qain und darüber gibt es Qayyum. Wir haben gesagt Raziq und darüber steht Razaq. Und genauso hier auch, er ist subhanahu wa ta'ala nicht nur der Kenner oder der Wissende über das Verborgene, das würde vollkommen schon ausreiten, nein, er ist nicht nur alimul ghaibna allam alghuyub das heißt der kenner der absolute kenner denke der das verborgene in und auswendig kennt durch und durch darüber bescheid weiß und er sagt uns dass er den tod erschaffen hat punkt also glauben wir dass der tod eine schöpfung allahs ist. und nicht etwa etwas nichts existentes ist noch einmal der tod ist nicht etwas ist nicht die Abwesenheit von Leben, sondern der Tod ist eine Schöpfung an sich. Und äh, denn, denn wenn der denn wenn der Tod etwas wäre, wenn der Tod nichts wäre, wenn der Tod nichts wäre, dann wäre möchte würde es keinen Sinn machen, dass Allah Azzawajal sagt, dass er den Tod erschaffen hat. Denn das Nichts braucht man nicht erschaffen, werden. Nichts ist Nichts. Wenn man nichts macht, hat man nichts. Aber wenn man es erschafft, da kommt ein Ergebnis daraus. Wer also sagt, die Schöpfung Wer also sagt, der Tod ist nichts, ist die Abwesenheit von Leben, der behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts erschaffen hat, als er den Tod erschaffen hat, Gott bewahrt. Ähm, und der Beweis, das ist aus dem Koran Karim, aus der Sunna des Propheten, وسلم, er sagte, alayhi salatu was salam, im Hadith von Sahih al-Bukhari, yu'ta vil mauti yahum al-qiyama ala surati kabesin amlah, Das heißt, am Tag der Auferstehung wird der Tod gebracht in Gestalt eines schwarz-weiß wolligen Schafes. Und dann wird es zwischen dem Paradies und der Hölle geschlachtet. Also, dieser Hadith ist glasklar, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Tod erschaffen hat. Und dass es eine Schöpfung ist, und dass er sogar subhanahu wa ta'ala imstande dazu ist diesen tod diesem tod eine gestalt zu verleihen und das hat er in diesem genauso wie allah azza wa jall die das der himmel und erde hat sprechen lassen als er zu ihnen gesagt hat etiya taw'an aw karha kommt zu mir äh, äh, willig oder widerwillig wie ihr wollt und dann sagten sie na wir kommen willig wir kommen in Gehorsam, gehorren befügen uns genauso ist allah subhanahu ta'ala auch imstande, äh, etwas sprechen zu lassen, was eigentlich für uns äh, äh, nicht spricht. Wie zum Beispiel die Steine. Sogar haben die Steine den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, begrüßt. So, sogar ist der Prophet, alaihi wa sallam, äh, sogar, sogar hat für ihn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, äh, für uns lebloses Material geweint, alaihi wa sallam. Insofern, Allah subhanahu ta'ala, hat uns wird diesen Tod, die Ruhma Qiyama, zwischen dem, hört der Hölle und dem Paradies erscheinen lassen und dann wird gefragt werden, die Paradiesbewohner werden gerufen werden. Kennt ihr den? Natürlich, wir kennen ihn, weil jeder von uns wird ihm begegnen und die Paradieshöllenbewohner werden gefragt werden. Kennt ihr den und sagen ja, wir kennen ihn und äh, jeder von ihnen hat andere Sorgen in diesem Moment. Die Paradiesbewohner, als sie gerufen werden, haben Angst dass sie aus dieser Wolle vertrieben werden. Und die Höllenbewohner in diesem Moment haben die Hoffnung, dass dieses Elend ein Ende hat. Aber dann wird ihnen der Tod gezeigt, wie gesagt, in der Gestalt eines Schafes. Das Wort Amlah im Arabischen hat vier verschiedene Bedeutungen, unter anderem, dass es schwarze, dass die Wolle nicht ganz weiß ist, sondern auch schwarze Anteile hat. Und dieses ähm, dieses Tier wird dann geschlachtet. Und das ist natürlich ein Zeichen für was? Ein Zeichen dafür, dass der Paradiesbewohner für immer lebendig im Paradies bleiben wird und der Höllenbewohner für immer lebendig in der Hölle bleiben wird. Und Allah wird so ein Paradiesbewohner machen. Die Chorastiker ähm, sagen äh, was anderes. Ja? Die sagen, wir, wir gehen natürlich bei dieser doch nicht viel auf die Sachen ein, äh, weil, weil es auch für uns irrelevant ist. Also wir, für uns ist relevant, dass wir wissen, woran wir zu glauben haben. Aber es schadet nicht, wenn man ab und zu mal hinweist auf die Überzeugung anderer Menschen. Die Chorastiker äh, bezeichnen solche Dinge wie den Tod äh, als Akzidenz, auf Arabisch Arad. Sie sagen, es gibt Schöpfung, wie zum Beispiel Stuhl oder Stein oder Holz oder Luft oder was auch immer, aber sie sagen aber es andere Dinge das das nennen sie Wesentliches okay aber nicht Wesentliches das ist äh, das das die Akzidenz, das ist alles äh, wie zum Beispiel das Lachen oder äh, das Lächeln im Gesicht oder äh, ein bestimmter Gesichtsausdruck ja alles was äh, Veränderung unterliegt alles was sich nicht praktisch einfangen lässt in diesem Zustand und diese Philosophie ist eingeführt worden von dem berühmten griechischen Philosophen Aristoteles und übernommen worden äh, in diverse äh, von manchen muslimischen Gelehrten und ähm, was natürlich im Widerspruch steht wie gesagt haben zu unseren Texten Und ähm, das heißt, diese Wissenschaft, diese Wissenschaft der Scholastik, ist eine Wissenschaft, die von Nichtmuslimen übernommen worden ist. Darin ist Richtiges, aber darin ist auch einiges Falsches. Und wenn man natürlich diese Texte aus dem Koran, das ist das Hundes, auf jeden Fall nicht kennt, dann passiert es sehr schnell, dass man davon überzeugt wird. Das ist ähnlich, wie wenn ich sage, ähm, was ist Nacht? Viele würden dann genau den gleichen Fehler begehen und sagen, Nacht ist die Abwesenheit des Tages. ja, Oder sie würden sagen, was ist Dunkelheit? Sie sagen, Dunkelheit heißt, es gibt kein Licht. Also das stimmt nicht. Die Nacht ist eine Schöpfung und der Tag ist eine Schöpfung. Und Allah sagt im Koran Kareem, يُقَلِّبُ الْلَيْلَة في النهار و يُقَلِّبُ الْنَهَارَ في النَّيْلَة Das heißt, er lässt die Nacht in den Tag übergehen und den Tag in die Nacht übergehen. Das sind zwei verschiedene äh, äh, Geschöpfe Allahs Subhanahu Wa Taala. Und das eine ist nicht etwa die Abwesenheit des anderen. Das würde andere. der Scholastiker sagen, aber der Muslim sagt das nicht. Der Muslim sagt das wie Allah Azza Wa Jalla. Es im Koran Kariim beschrieben. Hat. Ähm, insofern Allah Subhanahu Wa Taala äh, die, die Taten zum Beispiel. Das gehört auch zu Akzessens bei den Scholastikern. Die Taten zum Beispiel die rechtschaffende Tat, das Fasten. Das Fasten ist kein ist kein Gebilde, das du dir vorstellen kannst. Und deswegen haben sie gesagt, es gehört nicht zu den äh, wesentlichen Dingen und das nennen wir eben Akzidenz, wie wir gesagt haben. Aber in der in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, erfahren wir klar, dass Allah, azzawajal, die rechtschaffende Tat dem Menschen nach seinem Tod in der Gestalt eines ähm, gut aussehenden jungen Mannes zeigen wird. Und umgekehrt die schlechte Tat, in der Gestalt eines hässlichen Menschens zeigen wird. Und auch wird überliefert, dass die Taten, Qiyama in der Waagschale gewogen werden. Und das ist, der Scholastiker würde dazu ein würde sagen ja, gemeint ist, dass diesen Taten ein Gewicht beigemessen wird und nicht die Taten selbst werden gewogen, sondern und so weiter und so fort. Aber der Muslim sagt nein. Der Muslim sagt, genauso wie äh, der Mensch gewogen werden kann, können auch seine Taten ihm gezeigt werden, können auch seine Taten gewogen werden. Ja, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns und sein Prophet alaihi salatu wa salam mitgeteilt hat Genauso auch die Suchen des Koran al-Karim Der Prophet sallallahu alaihi al-Baqarah al und die Suret Aal-Imran für diejenigen, der sie kannte bzw. der sie begleitete in diesem Leben, das heißt, der danach ihnen gelebt hat und diese Suren gelesen hat, sie werden am Tag der Auferstehung erscheinen wie zwei große Wolken. Oder in einer erscheinen wie zwei große Vogelschwärme und sie werden ihren ihren sie ihr, ihr werden sie werden sich sich einsetzen und ein gutes Wort einlegen für Sprache einlegen für ihren Gefährten bis er dann inshallah ins Paradies einkommen wird denn denkt ihr dass die Worte Allahs azza die Allah selbst gesprochen hat kein äh was ist kein kein äh, kein, äh, kein ähm nicht angenommen werden von demjenigen, der selbst gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Das ist einer der stärksten Beweise, dass jemand, der nach dem Koran al-Karim lebt und ihn auch lernt und ihn auch unterrichtet und daran glaubt, dass Allah ihm seine Sünden vergeben wird. Ebenso, der Prophet alayhi s-salatu wassalam auch im Koran al-Karim steht, dass die Reschda von der Tat zu Allah empor gehoben wird. Ilayhi yas'adul karimu tayyib Zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Und das gute Wort ist ja ist auch nichts etwas, was man sehen kann. Auch nicht etwas, was was eine Gestalt hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, das sind eine Tat. Und diese Tat, die hat er erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Und diese erschaffene Tat steigt zu ihm auf. Und darum glauben wir, weil Allah uns gesagt hat. Und wir sagen nicht, dass es im übertragenen Sinne zu verstehen. Denn hier geht es um Al-Ghayb. Und Al-Ghayb, liebe Geschwister, da halten, dachen wir, halt, wenn es und die Wirklichkeit dieser Dinge geht. Wenn wir etwas nicht verstehen können, ergeben wir uns dem Wortlaut Allah Subhanahu Wa Taala. akzeptieren es, so wie er es uns mitgeteilt hat. Tayyib. <lacht> okay. ähm, der, der Autor sagte, Rahimahullah Taala, er lässt sterben ohne Furcht und dann Allah Azza Jal äh, verschüt niemand Subhanahu Wa Taala. Er weckt ohne Anstrengung. Wir werden über die äh, Auferstehung, Shahadat ta'ala, noch mehr sprechen an anderer Stelle, deswegen verschieben wir die Details äh, auf später, weiter, dann sagt er im 15. Satz, er hatte seine Eigenschaften bereits vor seiner Schöpfung, durch sie hat er nichts dazu gewonnen, was er nicht schon vorher an Eigenschaften besaß. Genauso wie er samt seinen Eigenschaften anfangslos ist, so ist er auch mit ihnen endlos. In dieser, in diesem Satz äh, beinhalten sich äh, verschiedene Informationen. Dazu gehört, dass wir als Muslime nicht glauben dürfen, dass Allah Azawajal zu irgendeinem Zeitpunkt eine bestimmte Eigenschaft nicht besaß und sie erst im Laufe der Zeit, ja, muss man sagen, erworben hat. Wie soll man es sonst anders ausdrücken? Weil das dürfen wir eh nicht glauben. Wir dürfen nicht glauben, dass Allah Azza wa zu einem Zeitpunkt eine bestimmte Eigenschaft, mit dem wir ihm jetzt beschreiben, nicht gehabt hat. Und erst nachdem er etwas Bestimmtes erschaffen hat oder getan hat, diese Eigenschaft erworben hat das ist auch ein Unterschied zwischen den Muslimen und den Scholastikern. Denn wenn man sagt, dass Allah azza wajall eine bestimmte Eigenschaft erst erworben hat, nachdem er etwas ich soll gleich erklären, was bedeutet, ja? Wenn wir erst sagen, dass Allah azza eine bestimmte Eigenschaft erworben hat, nachdem er etwas erschaffen hat oder getan hat, dann stellt sich die Frage, ist diese Eigenschaft, die wir ihm jetzt zuschreiben, eine Eigenschaft der Vollkommenheit oder nicht. Und natürlich, also muss man muss so sagen, es ist eine Eigenschaft, denn Allah Subhanahu wa Taala Eigenschaften sind alle vollkommene Eigenschaften. Wenn er dann diese Eigenschaft vorher nicht gehabt hat, dann war er Subhanahu wa Taala und Hashaahu mangelhaft und das dürfen wir ihm nicht zuschreiben. Und deswegen sind seine Eigenschaften schon immer so gewesen, wie sie jetzt sind. Es gibt keine Eigenschaft die Allah Subhanahu taala als Allah, der Zeit erworben hat. Ähm Beispiel. Äh damit soll gesagt werden, wenn der Scholastiker Allah Subhanahu taala da du bezeichnest Allah als al-Khaliq, als den Schöpfer, طيب. طيب, was ist mit der Zeit bevor was erschaffen hat? was mit der Zeit vor, sagt er, war da auch der Schöpfer? Er sagt das zu dir, er, er würde sagen, nein. Und wenn du mit ihm mitspielst, dann hast du dieses Problem, was du, was ich gerade eben erklärt habe. Und wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Erschaffens und alle anderen Eigenschaften nennt man freiwillige Eigenschaften. Auf Arabisch Al-Ikhtiyariya äh, oder al sifat oder Al-Afa'al Al-Ikhtiyariya Das heißt die Eigenschaften die Allah Subhanahu taala sagen wir umsetzt wann er will Subhanahu taala. Wenn das erschaffen, Allah erschafft wann? Er wir und, er und was er will. wenn er will dann jetzt, wenn er will dann später, wann er will sagen. Genau das gleich besprechen. Allah Subhanahu taala wenn er will spricht er zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wenn er, wenn er, wenn er wollte, hat er nicht zu ihm gesprochen. Alayhi Wasallam wa und so weiter und so fort. Wenn Allah will, dann lässt er den Regen herabkommt. Wenn er will, hält den Regen zurück und lässt ihn nicht herabkommen. Wenn Allah will, erbarmt er sich deiner, ist dir gegenüber gnädig. Wenn er will, ist er dir gegenüber nicht gnädig, sondern er bestraft dich. Das heißt, er spielt mit dieser Philosophie, der Scholastik und sagt zu dir, in dem Moment, in dem er sich anderen gnädig zeigt, ist er gnädig. Aber wenn er sich ihnen nicht gnädig zeigt, ist er ihnen nicht gnädig. Und da machen wir nicht mit, da machen wir nicht mit, denn auch logisch gesehen, denn auch logisch gesehen bezeichnet man sogar einen Menschen, sogar einen Menschen kann man als barmherzig bezeichnen, auch wenn er jetzt im Moment nicht barmherzig ist. einen Menschen man bezeichnet einen Menschen als barmherzig und als großzügig und und so weiter und so fort, auch wenn er in diesem Moment diese Eigenschaft nicht ausübt und an den Tag legt. Und wenn das für den Menschen möglich ist, warum sollte das dann für den Herrn, subhanahu wa ta'ala, nicht möglich sein? Und so sehen wir, dass jede logische Argumentation, die sie ähm, erwähnen, ähm, gegen sie verwendet werden kann. Und es gibt keinen zwingenden Grund, ähm, mit äh, diesen Spiel mitzumachen. Insofern geht es hier äh, sowohl um die Und das gilt also sowohl für die für die ähm, Eigenschaften äh, hinsichtlich der Taten Allah Subhanahu Wa Taala und auch hinsichtlich äh, der Eigenschaften, mit denen er sonst beschrieben wird. Wie zum Beispiel auf der einen Seite die Erschaffung, die Erschaffung, die Erschaffung äh, und auf der anderen Seite äh, die Erschaffung und und das Gestalten. Auf der anderen Seite äh, zum Beispiel das Zufriedensein sein Allahs oder der Zorn Allahs Subhanahu Wa Taala. Uh, und so weiter und so fort. All diese Eigenschaften, wie gesagt, Allah Azza wa Jal wird mit ihnen grundsätzlich beschrieben, auch wenn er sie jetzt im Moment oder später oder früher, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausführt, subhanahu wa ta'ala. Und das sind Sachen, warum? weil und worauf Was weist darauf hin? Darauf weisen hin die Ayat, in denen Allah Azza wa Jal uh, dich damit beschrieben hat auch in der Vergangenheit zwar, denn er sagte, subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel, وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا Diese Eier wird im Deutschen meistens nicht wortwörtlich übersetzt. Weil wortwörtlich müsste man sie übersetzen, Allah war allvergebend und gnädig. Allah war allvergebend und gnädig. Im Deutschen In allermeisten Übersetzungen zweifellos wird es übersetzt mit der mit der mit der Gegenwartsform. Allah ist allvergebend und gnädig oder barmherzig. Ähm, warum? Weil der der der Übersetzer will dir das mitteilen, woran du zu glauben musst. Und da er weiß, dass man im Deutschen durch die Vergangenheitsform verstehen könnte, dass er mit dieser Eigenschaft nicht mehr beschrieben wird hat er die direkt ist direkt in der Gegenwartsform äh, übersetzt, damit du das nicht falsch verstehst. Aber die Vergangenheitsform weist sehr schön darauf hin. Er war allvergebend und gnädig. Und ist es immer noch. Denn das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn Allah azu jall gnädig war und er ewig ist und seine Eigenschaften ewig sind, dann ist es auch bis heute noch und wird es auch noch bis in die Zukunft sein. Aber das heißt nicht, dass er mit jedem Einzelnen gnädig ist. In seine Gnade, subhanahu wa ta'ala, schreibt er am Tag der Auferstehung den gläubigen Menschen zu, wie er es im Quran in Surat al-A'raf mitgeteilt hat. <lacht> okay. Also wie gesagt, äh, zusammengefasst äh, in einem anderen Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit der Eigenschaft des Sprechens Al-Kalam bezeichnet, auch wenn er äh, äh, spricht, wann er will, mit wem er will und wie er will. Und nicht stand ich mit jedem spricht. Subhanahu wa taala. Trotzdem würde man ihm diese Eigenschaft des Sprechens zuschreiben. Subhanahu wa taala. Und äh, das ist eine eine Widerlegung oder eine Antwort auf äh, verschiedene Sekten. Ähm, wir, wir haben ja gesagt, äh, manchmal bezeichnet man eine Sekte gemäß dem, was sie glaubt gemäß dem, was sie glaubt. Und manchmal bezeichnet man eine Sekte gemäß ihrem Anführer und ihrem, ihrem, ihrem Initiator, ihrem Erfinder. Und äh, der Unterschied ist klar, denn wenn man sie beschreibt hinsichtlich äh, äh, ihrer Eigenschaft, wie zum Beispiel die Deterministen, Arabisch Al-Jabriya, ja, äh, die, die glauben, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Diese Sache kann sich kann sich wiederfinden, äh, wiederfinden in verschiedenen Sekten, die verschiedenen Menschen zugeschrieben wird. Und umgekehrt, wenn wir eine Sekte einer bestimmten Person zuschreiben, einem bestimmten Erfinder zuschreiben, meinetwegen die, die Mu'tazilah, Mu'taziliten, muss man Deutsch sagen, dann befinden sich in ihnen Elemente aus verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Ja. Und ähm, äh, dies, das, was wir gerade erwähnt haben, dass er subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaften auch schon hatte vor seiner Schöpfung, das ist der 15. Satz, er hatte seine Eigenschaften bereits vor seiner Schöpfung, wie Imam Fahadu, sagte, äh, dann heißt es Erdeutung, das ist eine Antwort gegen die Mu'taziliten und äh, gegen auch die Jahmiyyah und gegen Shiaa oder einige Jahre ähm, und diese drei Gruppen sind ja Sekten, die verschiedene Glaubensinhalte äh, miteinander vereinen, kombinieren, aber das haben sie eben gemeinsam. Okay. Und sie sagen eben äh, zusammengefasst Gott bewahre, dass wir sehen, dass das, dass das äh, eine Form, äh, was ist das? mindestens der Heuchelei ist, an so etwas zu glauben, dass Allah Azza wa Jal ähm, mit diesen Eigenschaften, dass er mächtig ist, äh, dass er erst dazu geworden ist. Und das Gleiche über das Sprechen. Erst nachdem er gesprochen hat, äh, bezeichnet man ihn, ihn als denjenigen, der spricht, spricht oder sprechen kann, Möge Allahs s.a.w. So bewahren. Wir glauben Allah, an Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften und dass sie schon immer und ewig so gewesen sind und er sie nicht im Laufe der Zeit erworben hat. Deswegen sagt er ähm, im 18. Satz, nicht erst nachdem er die Schöpfung hervorbrachte, erhielt er den Namen Schöpfer. Nicht erst nachdem er die Schöpfung hervorbrachte, Erhielt er den Namen Schöpfer. Was ist der Name Schöpfer Arabi? Al-Khaliq. Wenn wir den Satz, die doppelte Verneinung oder den Satz umdrehen wollten, dann würden wir äh, sagen, schon vor der Schöpfung, schon bevor er die Schöpfung hervorbrachte, war er der Khaliq, war er der Schöpfer. Subhanallah. Und dann heißt es, im 19. Satz genauso, noch erhielt er den Namen Al-Bari, der Gestalter, erst nachdem er die gestaltenden Geschöpfe erschuf. Also auch wir es umgekehrt und das umgekehrt auch formulieren wollten, den Namen Al-Bari, der Gestalter, den hat er schon gehabt, bevor er die Geschöpfe erschuf, subhanahu ta'ala. Und das ist äh, nichts anderes als eine Erläuterung dessen, was vorher äh, geschrieben stand. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, im 20. Satz, ihm gebührt die Bedeutung der Rububiyah, des Herrseins, wo es noch keinen Beherrschten gab. Und ihm gebührt die Bedeutung des Schöpfers, wo es noch kein Geschaffenes gab. Das heißt ganz einfach, auch wie wir vorhin gesagt haben, ihm gebührt die Bedeutung der Robubiya. Er ist also der Rabb, Subhanahu Wa Taala, obwohl es noch keinen Beherrschten gab. Wer ist der Beherrschter von Al-Marbub. Er ist Rabb und die anderen sind Marbub. Er ist der Herr und die anderen sind die Beherrschten und genauso wie man sagt Imam der Anführer und die anderen sind die Mahmon das heißt die Mahmon Entschuldigung die Mahmon das heißt die Angeführten das ist die gleiche Verbform oder die gleiche Konstruktion meine ich im Arabischen in beiden Fällen. Und das bedeutet, dass Allah Azza wa Rabb ist, weil da könnte man Philosophieren und sagen: Wie kann er Rabb sein, obwohl es keinen Marbub gibt? Wie kann er Herr sein, obwohl es keinen Beherrschten gibt? Und die Antwort lautet: Er war vorher Herr, auch wenn es vorher noch keinen Beherrschten gab. Denn die Eigenschaft des Herrseins, ja, die Eigenschaft die hat er inne gehabt. Die war äh, in ihm äh, inhärent noch bevor er die Schöpfung erschaffen hat. Äh, denn zum, Herrsch, äh, zum Rabb sein gehört was? Die Eigenschaft des Erschaffens und die Eigenschaft äh, des Versorgens und so weiter und so fort. Und all diese Eigenschaften Allah so Azzajal gehabt, noch bevor er irgendjemanden erschaffen hat, noch bevor es diesen Marboube, diesen Beherrschten jemals gegeben hat. Das ist wie gesagt eine Betonung äh, dessen, was wir vorhaben. Und genau das Gleiche hier. Und ihm gebührt die Bedeutung des Schöpfers وَمَعْنَا الْخَالِقُ وَلَا مَخْلُقُ لهُمَعْنَا الْخَالِقُ وَلَا مَخْلُقُ Das heißt, ihm gebührt die Bedeutung des Schöpfers. Also bezeichnen wir ihn als Al-Khaliq, noch bevor er irgendetwas erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Denn anders würde was bedeuten? Anders würde bedeuten, du sagst, Allah Azzurajal, er hat erst diesen Namen im Laufe der Zeit verdient und diese Eigenschaft hinzugewonnen und war vorher eben nicht vollkommen. Und der Muslim glaubt, so etwas nicht. Dann sagt er im 21. Satz, <lacht> genauso wie er subhanahu wa ta'ala, genauso wie er der Muhyil Mauta ist, Muhyil Mauta, der die Toten zum Leben erweckende, genauso wie er der die Toten zum Leben erweckende ist, nachdem er sie zum Leben erweckt hat, stand in dieser Name schon zu, bevor er sie zum Leben erweckt hat. Noch ein noch ein drittes Beispiel, damit es in deinen Kopf eingedröhnt wird. Allah sagt, da ja. ist مُحِجل موتا. Jetzt zum Beispiel hat er uns noch nicht zum Leben erweckt. Also wir sind gemeint ist er ja nach dem Tod. Wir sind ja am Leben. Und der Koran warnt uns davor, dass wir nach dem wir sterben, er uns zum Leben erwecken wird. Weil er ist Mahi al-Mawta, er ist die, die Toten zum Leben Erweckende. Das hat er aber nicht gemacht. Trotzdem bezeichnen wir ihn jetzt schon damit. Genauso wie er die die Toten zum Leben Erweckende ist, nachdem er sie zum Leben erweckt hat, das ist logisch hinterher, sind wir uns alle einig, stand ihm dieser Name schon zu, bevor er sie zum Leben erweckt hat. Ebenso steht ihm der Name al khaliq der Schöpfer zu, bevor er sie die Geschöpfe erschuf. Ja, das ist nochmal, das hat er eigentlich vorher schon gesagt im 20. 22. Dies, weil er zu allem die Macht hat und alles ihn benötigt und jede Angelegenheit ihm leicht fällt. Er nichts braucht. Ihm nichts gleicht und doch ist er As-Samir der Allhörende und Al-Basir der Allsehende. Ähm, in dieser, äh, in diesem Satz ist entscheidend für uns äh, der neue Teil davon, denn über die Eier lässt er kein nichts ist ihm gleich. Darüber haben wir schon äh, äh, gesprochen. Entscheidend ist für uns an dieser Stelle die Aussage, dasselbe, dass er alle Dinge qadir dies weil er zu allem die äh, Macht hat die aussage ala kulli shay in qadir ist eine aussage die den einen oder anderen zum nachdenken gebracht hat und den einen an allah azza zu stärken äh, diese aussage, Wallahu ala kulli shay'in qadir wakana allahu ala kulli shay'in qadira das heißt, manche übersetzen mit Allah hat zu allem die Macht. Andere übersetzen es mit Allah kann alles. Ähm, andere sagen Allah ist allmächtig. Und so weiter und so fort. All diese Bedeutungen sind ja korrekt. Ähm, manche betrachten die einzelnen Worte in diesem Satz und kommen dadurch zu einer äh, falschen Bedeutung. Und ich möchte in diesem Zusammenhang äh, ehrlich gesagt nicht viel philosophieren. Denn die Scholastiker äh, es, schränken solche Sätze aufgrund ihrer Diskussionen mit, mit, mit, mit anderen Philosophen, mit nichtmuslimischen Scholastikern ein und äh, geraten dadurch vom geraden Weg ab, denn diese Sätze jeder Muslim versteht. Wallahu ala kulli shayin qadir, das heißt, Allah hat zu allem dir macht. egal wenn du fragst Allah so kann er das, kann er das, Allah azza jal hat zu allem dir Die Antwort ist so allgemein und so absolut und sie ist auch so korrekt und so hat Allah azza wa jal diesen Koran Kaim auch selbst beschrieben. Ähm, da manche Muslime unter den Schwalzten Diskussionen ausgesetzt war und ihnen Fragen gestellt wurden, sind die offensichtlich Probleme bereiten. Haben sie angefangen, über diese Eier zu philosophieren? Und manche haben zum Beispiel gesagt, ich sage nur die falsche Bedeutung, aber nicht die Scheinbeweise, die Schubuhat, damit wir uns gegenseitig auch nicht durcheinander machen, weil es vollkommen unnützig ist. Also der Muslim glaubt das, was Allah gesagt hat und das war Solltest du eines Tages eine Frage gestellt bekommen, die du nicht beantworten kannst, sagst du: Allah zu allem macht. ala kulli shayin qadir, und da bist du auf dem geraden Weg und hast damit überhaupt gar kein Problem. Denn sie, äh, da sie manche Fragen nicht beantworten konnten, haben sie den Satz uminterpretiert und gesagt: Allah hat zu allem die Macht, zu dem er die Macht auch wirklich hat. Und ihr seht, dieser dieser gefährliche Satz: Allah zu allem die Macht das was sie dazu gebracht hat ist wie gesagt fragen die sie nicht beantworten konnten und es gibt von ahle sunna jamaa ah auch dementsprechende antworten aber all diese also jeder philosophiert etwas zum anderen vor und es gibt da meines achtens nach dass ich bin verantwortlich für das was ich selbst sage keine wirklich zufrieden antworten von beiden seiten außer von ahle sunna jamaa ah, wenn sie sich auf die unfehlbaren Texte der Offenbarung aus dem Koran und authentischen Sunna berufend. Denn wenn man sich auf die unfehlbaren Texte beruft, dann hat man einen einen gesunden Glauben und hat mit nichts ein Problem. Und auch wenn du Sachen nicht verstehen kannst, du kannst, es gibt viele Dinge, die kannst du nicht verstehen. Wenn wenn ich mit dir tief bohre in in die in die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jall, du kannst vieles davon nicht verstehen. Aber das hat dich auch nie gestört. Warum willst du dich jetzt dadurch durcheinander bringen lassen? Du hast gelernt, Allah weiß alles. Wie weiß er alles? Wie kann das sein? Das ist nicht deine Frage, das ist nicht dein Punkt. Das erstens, die Frage wird dir auch keiner beantworten können, außer Allah selbst. Und von dir ist auch nicht mehr verlangt worden, als daran zu glauben, dass Allah Subhanahu Taala alles weiß. Und die Wirklichkeit, das Wie davon, das zu hinterfragen mit dem Wie, ist sowieso eine Bidda. Insofern machen wir das auch nicht mit diesen Aussagen Allahs, Allah hat zu allem die Macht. Allah hat zu allem die Macht, die Eier bleibt allgemein und beschränken sie durch nichts und gar nichts ein. Und lassen uns überhaupt nicht auf irgendwelche ähm, philosophischen Argumente ein. Denn wenn man anfängt zu sagen, Allah hat zu allem die Macht, zu dem er auch die Macht hat, dann ist das die Gajji-Philosophie, die dahinter steckt, dass jemand sagt, Allah da könnte man auch sagen, Allah weiß alles, worüber er etwas weiß. ja. Allah sieht alles, was er sehen kann. Allah hat alles, was er hören kann. Und ihr seht, die Nichtigkeit solcher Aussagen, vorher die Aussage war klar und deutlich und absolut und du hast deinen Herrn verherrlicht, subhanahu wa ta'ala, und äh, weil du ihm eben diese Eigenschaft auf die vollkommene Art weil weit zugeschrieben hast und jetzt plötzlich wird sie eingeschränkt, wegen was? Nur weil du bestimmte Fragen nicht beantworten kannst? Nein, lass die Fragen beiseite Und deswegen, manche Leute haben den Muttadi'ah überhaupt gar kein Gehör geschenkt, gar nicht ihm die Ohren überhaupt geöffnet, ihm gar nicht erst zugehört. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, okay, ich möchte dir eine Frage stellen über die Eigenschaft Allah, und du weißt, er ist von Muttadi'ah, er will, er will dich vom Weg abbringen, äh, ich möchte dir eine Frage stellen, gucken, ob du sie beantworten kannst, dann sei nicht neugierig und sage nicht, ja, stell mir die Frage, ich bin äh, äh, Tazan, ich kann diese Frage bestimmt beantworten, nein, schließe deine Ohren, Und das hat dich überhaupt gar nicht zu interessieren, weil das wird von dir gar nicht verlangt, solche Scheinbeweise zu, zu widerlegen. Und das ist Aufgabe der Ulama, und auf dem rechten Weg bleibt denjenigen, den Allah subhanahu taala auf dem rechten Weg bleiben lässt. Deswegen lassen wir solche Ayat allgemein, wie sie sind, und glauben fest daran, ohne irgendwelche Fallunterscheidungen davon zu machen. Denn Allah, azza nichts ist ihm gleich. Nichts ist ihm gleich. Wenn wir diese Ayat endlich verstehen würden, Da würden wir nicht anfangen zu philosophieren über irgendwelche Dinge. Nichts ist ihm gleich. Das heißt, du sollst über ihn das sagen, was er über dich selbst gesagt hat. Und füge dieser Sache kein Wort hinzu und nimm davon auch nichts weg. Verstehe, was diese Sache bedeutet. Zweifeln nur, verstehe, was es bedeutet, wenn er sagt, er ist Al-Samir. Verstehe, was es bedeutet, er ist Al-Basir. Verstehe das. Aber Die Wirklichkeit dahinter, du sollst die wörtliche Bedeutung verstehen, aber die Wirklichkeit dahinter, das ist eine Sache, die Allah Azza Azzawajal für sich äh, behalten hat und für sich verworfen hat. Im folgenden Satz heißt es äh, bi ilmi. Das heißt im, äh, im 27. Satz, er äh, liest die Schöpfung mit seinem Wissen entstehen. Gemeint ist, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat alles erschaffen, und weiß auch über alles Bescheid. Das entnommen aus einer Ayat im Koran in Surat al-Mulk. Allah sagte: Allah alle jağlamo ya men Weiß denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid? Und es ist eine der deutlichsten Ayat, dass der gläubige Mensch sich auf seinen Herrn, Subhanahu wa Taala, verlassen soll, Tawakkul haben soll, auf ihn vertrauen soll. Dass wenn er dir sagt, hier liegt etwas Gutes für dich, mach es, dass du ihm vertraust. Dass darin wirklich das Gute für dich liegt in diesem Leben und auch im nächsten Leben. Und wenn er dir sagt, die Sache ist schlecht für dich, die Sache ist haram, dass du die Sache unterlässt und ihm vertraust, dass darin wirklich schlechtes ist, ist für dich in diesem Leben und auch im nächsten Leben und dich nicht beeinflussen lässt durch deine Intelligenz und dich nicht beeinflussen lässt durch andere Menschen, die dir sagen, die dir die dir vorspielen, als wüssten sie es besser als dein Herr, Subhanahu wa Taala. Das bedeutet, dass er جل, die Schöpfung mit seinem Wissen hat entstehen lassen. Dann sagt er, aqdaran." Er setzte für sie Bestimmungen. Oder er bestimmte für sie alles. Er bestimmte für sie alles. Das ist ein Hinweis auf unseren Glauben an die göttliche Vorherbestimmung auf Abish Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, in Surat al-Qamar, der 49. Ayah, Inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadr. Das heißt, wir haben alles nach einer Bestimmung erschaffen. Manchmal wird es auch übersetzt mit, wir haben alles in einem bestimmten Maße erschaffen. Das ist sprachlich sehr nicht, nicht falsch, aber es gibt nicht den Iman an den Qadr wieder. Es gibt nicht den Iman an den Qadr wieder. Und die Ulama, rahimahullah ta'ala, haben schon immer begründet und bewiesen ihre Aqida über Al-Qadr mit dieser Ayah und natürlich anderen Ayah aber unter anderem mit dieser Ayah und so wäre es schade, Wenn dem Deutschen, wenn er diese Eier liest, wie es leider in verschiedenen Übersetzungen ist, dieser dieser der Glaube gar nicht zum Vorschein tritt. Dieser Glaube gar nicht mal. Alles haben wir nach einer bestimmten Bestimmung oder nach einer Bestimmung erschaffen. Das heißt, Allah Subhanahu Wa Taala hat schon etwas geschrieben und gemäß dem, was er geschrieben und bestimmt hat, er hat für dich geschrieben, wie groß du bist, wie du aussiehst und wie lang du leben wirst und so weiter und so fort. Gemäß dem, was er in seiner Urschrift geschrieben hat, wirst du jetzt erschaffen im Bauch deiner Mutter. Genau diese Sache wie ein Plan, der eins zu eins ausgeführt wird zu einem bestimmten Zeitpunkt von bestimmten Personen oder von äh, von bestimmten Eltern oder der Engel, der dich gestaltet mit dem mit der Erlaubnis Allah Subhanahu Wa Taala. All dies gemäß der Bestimmung Allahs azzajal, Al Zawaj Al Qadar. Und deswegen sagt er auch Subhanahu Wa Taala Entschuldigung so sagte der sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith in Sahih Muslim berichtet Abdullah ibn Amr ibn al As möge Allah azza wa jalla ihm und mit seinem Vater zufrieden sein er berichtet dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat qaddara al khalq qabla an yakhluqa as-samawat wal ard 50000 sala wa kana 'arshuhu 'ala al ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah hat alles für die Geschöpfe bestimmt noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. 50.000 Jahre noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, während sein Thron auf dem Wasser war, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist alles, was wir heutzutage erleben und sehen und hören und empfinden, eine ein äh, anderes als etwas ähm, Niedergeschriebenes, äh, als etwas, was abläuft, gemäß dem, ähm, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Schreibrohr schon aufgeschrieben hat und dessen Tinte schon längst getrocknet ist, nachdem es aufgeschrieben worden ist. Und es gibt nichts, was anders geschieht heutzutage, als das, was Allah azza wa jall bereits schon bestimmt hat. Denn Allah also weiß alles. Deswegen wusste er, wie alles geschieht. Über diesen Iman an den Qadar werden Sie in Shadda an anderer Stelle noch ausführlicher sprechen. Aber das ist der Hinweis, Das Imam Rahimahullah Ta'ala. Das Zusammenhang ist Wallahu A'lam, denn im, im Vorhersatz hat er gesagt, er ließ die Schöpfung mit seinem Wissen entstehen, ersetzte für sie Bestimmungen, ersetzte für sie auch Fristen. Insofern, das Wissen Allahs Azzawajal ist ja die erste Stufe des Iman an al qadar Und die zweite Stufe des Iman an Al-Qadr ist, dass Allah Azzawajal alles aufgeschrieben hat, was geschehen wird. Und dann gibt es noch den dritten, äh, dritten Teil ist das Dass, dass alles erschaffen wird, dass alles erschaffen ist, gemäß dem, was Allah geschrieben hat und der vierte Teil ist, dass nichts in diesem Universum geschieht, ohne seinen Willen subhanahu wa ta'ala. Das sind die vier Aspekte des Qadr, über die wir inshallah an anderer Stelle <kuck> ausführlicher eingehen werden. Im 29. Satz sagt er, Ersetzte für Sie Frist. Ersetzte für Sie, das heißt für die Geschöpfe oder für die Schöpfung Fristen. Allah Azza wa Jalla ähm, hat für jeden von uns eine Frist gesetzt. Wenn seine Frist gekommen ist, dann gibt es nichts, was ihn auch nur einen Augenblick hinauszögern könnte. Und es gibt nichts, wodurch man vorher dieses Leben verlassen könnte. Wenn du Dich gesund ernährst, wirst du genau zu dem Zeitpunkt sterben, den Allah für dich bestimmt hat. Und wenn du dich, dir das Leben nimmst, wirst du auch zu dem Zeitpunkt sterben, zu dem Allah Azza wa den Allah für dich bestimmt hat. So sagt er, Subhanahu wa Taala, "Ihr, wenn ihre Zeit gekommen ist, wenn ihre Frist abgelaufen ist," so werden sie um, kein um keine Stunde hinausgeschoben, noch werden sie früher abberufen werden. Surat al-A'raf, Vers 34. Und auch sagt er, subhanahu wa ta'ala, Surat al-Imran 145, 145, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَ مُوتَ illa بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا Und es steht, keiner Seele zu, zu sterben, außer mit der Erlaubnis Allahs, außer mit dem Befehl Allahs, subhanahu wa ta'ala, eine festgesetzte schrift auch berichtet, der Prophet, auch berichtet Imam muslim rahimallahu taala in seinem sahih vak ibn abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu er sagte um habiba die ehefrau des propheten sallallahu alayhi wasallam mit allah muti zufrieden in einem du'a allahumma amti'ni bi rasulillah wa bi abi sufyan wa bi muawiyah das heißt Oh Allah, lass mich mein Leben genießen mit meinem Ehemann, dem Gesandten Allahs, mit meinem Vater Abu Sufyan und mit meinem Bruder Muawiyah. Möyur Alhamdulillah zufrieden sein. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Qad sa'alti Laha li'ajalin madhurubah wa ayyamin ma'duda wa arzaqin maqsuma lenn yaj'al Allah lan yaj'al shay'an qabla hillih wa lan yu'akhkhira shay'an 'an hillih walau kunti sa'alti Allaha an yu'idzakki min 'adhabillah fi an-nar wa 'adhabi wa 'adabin fil qabr kana khayran wa afdal. Al-Prophet sagte sallallahu alayhi wasallam nachdem sie diesen Du'a gesprochen hat wallah las mich mein mein leben genießen mit meinem Ehemann mit gesamten Allahs mit Abu Vater Abu Sufyan und mit meiner mit meinem Bruder Muawiyah sagte Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azin gemis das yani quas Allah um etwas gebeten dessen Fristen bereits vorbestimmt sind deren Tage abgezählt sind deren Versorgungen bereits verteilt sind Allah wird niemandem etwas geben bevor der entsprechende Zeitpunkt eingetroffen ist. Und er wird niemandem etwas später geben, als den Zeitpunkt, den er für ihn bestimmt hat. Und wenn du Allah darum gebeten hättest, dass er dich vor der Strafe der Hölle bewahrt und vor der Strafe im Grab, so wäre dies besser für dich gewesen. In diesem Hadith Ähm, gibt es äh, ein ein ein Problem in dem Sinne, dass dieser Hadith den Anschein erweckt, dass er, als wollte er ihr sagen, warum bittest du Allah darum, dass er dass dass du dein Leben genießen möchtest mit dem Propheten zwar und Abu Sofyan und deinem Bruder, äh, wo diese äh, was wollte sie sagen? Sie wollte natürlich Allah darum bitten, dass sie so lange leben, wie sie mindestens lebt. Und dass sie ihren Tod nicht zu ihren Lebzeiten erlebt. Das ist, was sie letztendlich wollte. Und dann sagt der Prophet s.a.w., die Sachen sind sowieso schon bestimmt, wie lange jeder Leben möchte, jeder leben wird. Und er hat sie darauf hingewiesen, auf was sie er hätte, Allah umbeten sollen. Aber das Problem im Hadith ist, ist etwa das eine bestimmt und das andere nicht? Also wenn die Lebenszeit für einen Menschen bestimmt ist, wie lange er leben wird, Und der Risik für jeden Menschen bestimmt das, wie lange leben. lebt. Das ist ja die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasan. Dann sagte er, es wäre besser für dich gewesen, wenn du Allah darum bittest, dich zu schützen vor der Strafe der Hölle und der Strafe im Grab. Weil diese Sachen, diese beiden Dinge, auf die der Prophet Ali Sallallahu Alaihi sich darauf hingewiesen hat, sind das keine vorbestimmten Dinge. Die Antwort lautet: Beides sind vorbestimmte Dinge. Weil was macht dann der Sinn? Der Aussage des Propheten sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Denn aus dem Hadith wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat, was geschehen wird, bis zum Tag der Auferstehung. Allah sagte zum zum schreib. -Schreib, -Schreib das Schreibrohr -Schreib fragte, was? Er sagte, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Und die Angelegenheit im Grab gehört doch dazu. Das ist ja vor dem Tag der Auferstehung. Und deswegen die Antwort lautet, erstens einmal, alles, auch worauf der Prophet Alayhi S.A.W. hingewiesen hat, ist festgeschrieben und ist bestimmt und wusste Allah schon, wie es geschehen wird. Warum hat der Prophet Alayhi S.A.W. ihr dann den Hinweis gegeben, nicht darum zu beten, dass der Prophet ein langes Leben haben soll, Abu Sufyan, ihr Vater und Muawiyah, ihr Bruder, sondern das Zweite, dass sie Allah umbeten. Zuflucht bei Allah, Zuflucht suchen soll, vor der Strafe der Hölle und vor der Strafe im Grab. Die Antwort lautet, weil das diejenigen Dinge sind, um die es wirklich geht. Und das diejenigen Dinge sind, die für sie wirklich von Bedeutung sind, für das Leben nach dem Tod. Was bringt es denn, wenn du Zeit deines Lebens sogar mit den besten Menschen, sallallahu alaihi wa sallam, zusammenlebst und er dich überlebt, was ja hier nicht der Fall war. Sie hat ihn überlebt, a.s. Das heißt, was bringt es denn, wenn, sie, äh, wenn er sie überlebt? Das heißt, wenn er, a.s. ihren Tod mitbekommt, aber sie seinen Tod nicht mit, mitbekommt. Das ist sicherlich. Beim Herzigkeit von Allah, Subhanahu das ist einfach los. Denn wenn sie vor ihm stirbt, dann, wird, dann, dann hat sie weniger zu leiden. Und dann wird er für sie beten. Und er wird für Sie die, die, die, die Totenwaschung machen. Er wird für Sie das Totengebet leiten. Und Er wird für Sie Bittgebete sprechen. Man muss sich wenige Sorgen machen. Aber umgekehrt ist eine Katastrophe. Aber das ist das ist zwar eine Katastrophe, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was nach dem Tod geschieht. Insofern das Leben nach dem Tod und im Grab, das sind die entscheidenden Dinge, wovor der Mensch Allah Subhanahu Wa Taala um Zuflucht suchen soll. Das sind diejenigen Dinge, vor denen Allah, der Mensch bei Allah Subhanahu Taala Zuflucht zu suchen hat. Und deswegen, beides ist vorbestimmt. Und der Hadith bedeutet nicht, damit man ihn nicht falsch versteht, er bedeutet nicht, dass man nicht Dua machen darf. Und dass man nicht nach Versorgung streben darf. Denn dann brauchst du ja gar nichts mehr machen. Denn alles ist ja schon vorherbestimmt. Sondern, wir sollen lernen aus diesem Hadith, uns um diejenigen Dinge zu kümmern, die wirklich bei uns von Bedeutung sind. Und entscheidend bei diesem Hadith ist ein Aspekt, den man nicht vor Augen verlieren darf. Genauso wie Allah Azzawajal bestimmt hat, wann man stirbt, hat er auch bestimmt, wie man stirbt. Und wodurch man stirbt. Warum man stirbt. Genauso wie Allah bestimmt hat, dass jemand sterben wird, hat er auch bestimmt, wodurch er sterben wird und was er getan hat, damit er sterben wird. Also wenn jemand zum Beispiel sich das Leben nimmt, dann steht bei Allah Azza wa Jal nicht nur geschrieben, dass er sich vom Berg, dass er sterben wird am Tag so und so, sondern auch, dass er mit seinem Kopf irgendwo aufschlagen wird. Und dass er ersticken wird. Dass er ein Seil um seinen Hals haben wird und dass wirklich mehr atmen kann. Dass er erschossen wird, dass er Herzstillstand haben wird, dass er äh, blutzuckerkrank war und trotzdem Zucker geschluckt hat und dann gestorben ist. Das heißt, die Gründe, die Ursachen für den Tod sind genauso festgeschrieben bei Allah Azza Azzawajal wie der Tod selbst. Und deswegen, natürlich haben wir gesagt, du wirst sterben zu dem Zeitpunkt, in Allah für dich geschrieben hat, egal ob du gesund lebst, oder ob du dich umbringst. Aber das heißt nicht, dass du machen sollst, was du willst. Denn wenn du stirbst und dich umgebracht hast, dann stand geschrieben, dass du dich umbringen wirst und deswegen dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Und wenn du stirbst und dich gesund ernährt hast und als Gläubiger stirbst, dann wird dann stand auch geschrieben, dass du dich gesund ernährt hast und als Gläubiger gestorben wirst und dementsprechend belohnt werden wirst. Das heißt, beide Aspekte sind geschrieben und nicht nur das Ende wie, wie der eine oder andere vielleicht in diesem Zusammenhang äh, denken mag. Und in diesem Zusammenhang sagt der Prophet Sallasse, da gibt auch die Hadithe in Einklang bringen, inshallah Der Prophet sagte Alaihi Salat wa Salam in einem Überlieferung ähm Silatul Rahim tazid fil Das heißt, die Verwandtschaftsbande zu pflegen, verlängert das Leben. Wie sehen wir das im Zusammenhang? Na. Wie kann das sein, dass das Leben ist doch fast bestimmt wie lange? Na, aber im im im Buch Allahs steht auch geschrieben, dass die Person so und so ihre Verwandtschaftsbande gepflegt hat und deswegen ein längeres Leben bekommen hat als die andere Person, die das nicht gemacht hat. Im Buch steht geschrieben, die Person so und so hat gesund gelebt und deswegen länger gelebt als die Person so und so, die ungesund gesund gelebt hat und deswegen früher an der Krankheit so und so gestorben ist. Das beide Aspekte stehen im Buch Allah Subhanahu wa taala geschrieben und deswegen beides. es gibt natürlich die Frage, darf man Allah um ein verlängertes Leben bitten? Und manche Leute sagen nein, weil das schon fest geschrieben ist, zu sagen doch man darf. Doch man darf. Und hätte der Prophet Alayhi Sallam doch nicht in einem Vers in einem edlen Hadith gesagt, ähm es, in einem edlen Hadith, sonst hätte in einem edlen Hadith nicht Und so Hinweis dazu gegeben, dass man äh, seine seine Verwandtschaftsbande pflegen soll, wie wir vorhin gesagt haben. Und deswegen, liebe Geschwister, heißt es auch in einem, ähm, deswegen diese Hadith, die von Umm Habibia gehört haben, ist kein Widerspruch dazu, dass man Allah Azza wa um ein verlängertes Leben bitten darf. Allah Subhanahu wa ta'ala, der Prophet Sallallahu wa Alaihi Wasallam sagte in einem Hadith, der Beste von euch ist derjenige, der ein langes Leben hatte und rechtschaffen gehandelt hat. Und deswegen sagt der Prophet auch Allahumma bi bi'ilmikal ghaib wa qudratika ala al-Khalq ahyini ma kaanatil hayatu khayran li wa tawaffani ida kaanatil wafatu khayran li Oh Allah, ich bitte dich bei deinem Wissen um das Verborgene und deiner Macht gegenüber deiner Schöpfung lass mich leben, solange das Leben besser für mich ist. Und lass mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod besser für mich ist. Und einem anderen Hadith äh, sagt der Prophet, a.s.w. ebenfalls, لا يردد القدر إلا الدعاء Das heißt, nichts wendet die Bestimmung Allahs zurück ab, nichts wendet die Bestimmung ab, außer dem Dua, außer dem Bittgebet und wala yazidu fil umri illa al bir und nichts fügt dem leben der lebenszeit was hinzu außer der güte wa inna ar rajula la yuhramu ar rizqa bil dhanbi yusiba und so manch einer so manch einem wird seine versorgung seinen wisq verwehrt aufgrund einer sünde die er begang um diesen hadith zu verstehen das bedeutet die person so und so hat kein Dua gemacht, deswegen lebt sie so lang. Die Person so und so wird Dua machen, um ein verlängertes Leben, deswegen bekommt sie auch ein verlängertes Leben, hätte sie das nicht gemacht, hätte sie weniger lang gelebt. Das heißt, es geschrieben, wann man stirbt. Aber bei dem einen stand auch geschrieben, dass er Dua gemacht hat. Beim anderen stand auch geschrieben, dass er kein Dua gemacht hat. Und derjenige bekommt so und so viel Rizk, weil er rechtschaffend war. Und derjenige, der bekommt weniger Riss, als ich ihm eigentlich geben wollte. Warum? Weil ich wusste, dass er etwas Verbotenes begehen wird. Und deswegen begebe ich ihm weniger Riss. Und so manch einer, so manch einem wird sein Riss verwehrt aufgrund einer Sünde, die er begangen hat. Insofern, liebe Geschwister, dass äh, wir die Texte im Einklang miteinander äh, äh, verstehen. Und so sagte auch Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, ein Dua hat er gemacht gegen eine Person, die äh, ihm schwere Sachen vorgeworfen hat. Er sagte, oh Allah, lass ihn, oh Allah, schenk ihm ein langes Leben und mache, dass er arm sein wird und setze ihn den Versuchungen aus. Wenn es nicht erlaubt wäre, um ein langes Leben zu bitten, dann hätte er radiallahu ta'ala anhu auch die Person, nicht äh, gegen sie diesen dua gemacht, dass sie ein langes Leben bekommen soll, indem sie den Versuchungen ausgesetzt wird. Äh, ich hoffe, dieser Aspekt ist deutlich geworden in diesem Zusammenhang. Äh, denn wir sind keine Jabriya, keine Deterministen in dem Sinne, dass wir nicht glauben, dass äh, dass der Mensch kein äh, dass diese Dua und diese Bittgebete die wir sprechen keinen Sinn haben. Denn der Jabri würde sagen, ob du Dua machst oder kein Dua machst, du wirst sowieso so leben, so wie Allah es bestimmt hat. Und wir sind auf der anderen Seite auch nicht die anderen Extremisten, die nicht daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Sachen bestimmt hat. Sondern wir gehen den Mittelweg von beiden Dingen. Und das natürlich eine äh, äh, eine Zusammenführung aller Texte aus dem Koran, aus der Sünde des Propheten s.a.w. ohne einen Teil davon zu missachten und nicht zu berücksichtigen. Und ta'ala a'lam, und sallallahu wa sallam, und warak muhammad, und ala alihi wa sahbihi wa sallam, das